«Говори, батьку Гетьмане, твоє слово – закон!» Брюховецький, скорчившись у три погибелі, да й каже. «Батьки мої рідні, що ж здолаю видумати путня своїм нікчемним розумом? У ваших тосивих шановних головах увесь розум сидить. Ви знаєте всі стародавні звичаї і порядки. Судіть, як самі знаєте». А моє діло махнути булавою, дай нехай по тому буде. Не даремно ж я вас вивів із Запорожжяно в країну. Порядкуйте по-стародавньому, як самі знаєте. Судіте і карайте, кого самі знаєте. А я свого розуму супроти вашого не покладаю. Усі ми перед вашими сивими чупринами – діти і дурні». «Ну, коли так, – кажуть діди, – то чого ж довго міркувати? До стовпа та ями. Гетьман махнув булавою. Відчове колесо заворушилось, раді кінець. Горопаху Кирила Тура зв'язали вірьовками, да й повели до стовпа, що стояв недалеко. Прив'язали бідолаху так, щоб можна було повертатись на всі боки, ще й праву руку оставили на волі, щоб можна було бідоласі достати ківш, да випити меду або горілки. Бо так водилось у тих химерних низовців, що коло стовпа тут же і горілка стоятиме у діжці, і калачів решето. Раз для того, щоб завдавши голові хмелю, не так тяжко було гороспасі кінчати життя. А вдруге, для того, щоб охотні ж козаки брались за киї. Тут бо Київ лежав оберемок. Оце ж усякий братчик, ідучи мимо, зупинявся коло стовпа, вип'є коряк меду чи горілки, калачем закусить, візьме Кий, ударить раз винуватого по спині да й пішов своєю дорогою. А вже в їх таке було прокляття заведення. Розказують було старосвітські люди, що як сім раз одважить киякою, то хліба більш не їстимеш. Рідко-рідко траплялось, що жоден братчик до ковша не доторкався, а проходив мимо, мов і не бачив нічого. То було, простоїть бідний Тімахи своє врем'я, одв'яжуть да й прав. Тільки щоб заслужити таку ласку в товариства, треба було козакові не знать, яким бути лицарем. Правда, й Кирило Тур був у січі непослідущий. Був козак душа, не братчик. Да й вина ж його була не така дуже тяжка. Більшої вини не було, здається, у запорожців на доте скакання в гречку. Тим-то інший братчик, хоч і жалував дуже козака, да щоб не розплодивсь такий гріх між молодиками, ішов і бравсь за кий». Хіба вже, заглянувши на Кирила Тура, перемагав своє жорстоке запорозьке серце? Знаєте, чи раз же то доводилось укупі яку пригоду на диких полях перетерпіти, або один одного з біди визволяти? Так, згадавши старовину, братчик і руку опускав. І, мов не він, от стовпа отходив. Ще ж до того беріг Кирила Тура од лихої халепи й побратим його, Богдан Чорногор. Сей, ходячи круг стовпа, Одного зупинить покірним проханням, другого попрікне про яку-небудь крилову послугу, а іншого блазня той посвариться. То такий, знаючи Чорногорське, завзяття і одійде, мов от сала, хоч би й рад горілки покуштувати. Благаючи іншого отамана, аж слізьми обливався вірний турів побратим. А в Січі великого стояло таке щире побратимство». Як ось іде просто до стовпа батько-пугач. Цього похмурого дідугана не посмів Богдан Чорногор нічим попрікнути. А де вже на його сваритись? Хоч же б його й бажав поблагати, то й язик не вирочується. Так, як молодий цуцик ховається під ворота, побачивши старого сусідського бравка, так бідний чорногорець оступивсь геть, даючи дорогу жорстокому дідові.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 «Знай, ледащо, як шанувати козацьку славу», – сказав батько Пугач. Положив кий, дай й пішов собі геть.